Дехто з журі і генералів їли тут же. Авторська пісня – жанр дуже демократічний. І те всіляко підкреслювалося. Звісно, завтра усі мило добриденькатимуть, але розходитимуться хто куди. Помиляється насамперед той, хто думає, що віра – це погляд у майбутнє, у завтрашній день. Насправді, віра повинна відчуватися, як хвилина щойно спливаючи». Матвій – тут єдина людина, стосунки з якою у мене братні. А от інші – взяти хоча б ту ж Яну. Дівчина трималася з Лілею, а Галя, Марат і Андрій сиділи окремо. Або ця красуня занадто скромна, або Ліля її прикриває. От Марата? Мені вона все ще здавалася блідошкірою, незважаючи, що Матвій вперто твердив, ніби така порода є в суціль смаглява. До її веснянок мій зір додавав відблиск темних очей, волосся, вій і на дівочому лиці я бачив димчастий, глубенький відлив білолицьої чернявки з великим ротом. В гостях головне поїсти, тому Матвій молов як млинок на заздрість мені, бо я ресторанної їжі не люблю. «Привіт, козарлюги!» – до нас підійшов парубок з голеними скронями і хаєром, якого я заважив ще на жеребкуванні». «Мене звати Богдан Шитий!» – рипуча південно-волинська вимова. На сведрі вибито чорно-червону символіку, нижче середнього зросту. Подивився на мою пляшку пива на Матвія, який однопою утримався. Поставив рознос, поручкалися. «Слухайте, хлопці, Ванько, можна тебе так звати? А чому до вас чіплявся той мент?» «Чимось не сподобалися?» Гарне, відкрите чоло, ніс задзюбрений, сам міцний. «Помилився. Ти думаєш, що він мент?» «Я їх нюхом чую. І подумав, що у вас проблеми. Бачу, хлопці взяли пиво, думаю, підсяду. А може, друже Ванько, друже Матвію, будемо братками?» «Хлопці, до вас можна?» Приваблена Шитим, четвертою купно приєднувалася ота анемічна дівчина. Вона «Богдане, познайом нас». Шити пояснив, що позалицявся з нею ще удень. «Хочу посидіти з вашим гуртом. Не здивовані?» «Просто я ваша землячка, Богдан. А як же твоя сусідка?» Вона не проти у жодному разі і лупить в очі білими зубами. «Чому Лора Еш?» Матвій дівчаток з шитими акордами і соплями під гітару про нещасне кохання не сприймав. «Це вигадане ім'я моєї подруги. А що, називатися Гензі в кедах?» «Менше з тим, мене звати Ванда Бриндас». Я неквапно придивився. Джинси, сведрик і модні кеди. У стрілятка були непідмазані темно-сині очі, бліді губи і найгарніший Карпатий носик». «Богдана я з Гацкевичем не сприйняв ще на жеребкуванні. Нам тільки бракувало тачанок, погромів та факельної ходи ночами. Але на вечерю, коли більшість була ще тверезою, до місцевого пива Шитий вийняв срібну фляжку. Розлив Гацкевича та собі горілки, і ми завели гутірку про те, що мала земля після будівельного. Ванда, яка приєдналася теж до нас з франківського універу, а Богдан закінчив музичилище і побував у Польщі. Як давно звідти? Шитий відповів неохоче». З серпня. На кордоні нашої країни треба ставити вказівники. Забудьте про гроші. Ви виїжджаєте на територію національної ідеї. Крок уліво, крок управо, перестрілка. По мізках стріляють як тра. Моя своячка звідти поверталася теж пригніченою. І їхала знову. Я до того діла не мав. Відчував, що в таких бесідах час зупинявся і десь зникав. Гацкевич – ні. Хотів туди навіть на хліб та воду з робітчанином. Я не анархіст, пояснював шитий, швидше антиглобаліст, бо думаю, що треба перехопити у великої України газопроводи і за ці гроші, як суверенні зунрівці, разом з поляками приватизувати нафтопровід Одеса Броди гданськ і жити як швейцарський сир в альпійському маслі. Ти що вколов його Гацкевич? Начитався депресивно ірванцевої стіни чи львівського четверу. Четвер не депресивний, він модерне, виправдала Ванда, і до четверо ірванець не має ніякого відношення. Шити сказав по-своєму. «З братками такого не читаю. Просто я ніколи себе не вважав великоукраїнцем, малоросом або шароварним родичем Шевченка. Узагалі Шевченко і Велика Україна – це імпортована ідея для західняка. Щось я не розумію, – не вірила Ванда. Анархія, газопроводи, національні інтереси. Що співати мож тут? Панк. От скажи, Ванда, ти панк любиш? По суті не чула. От-от, де він зараз? А я хочу, щоб був... Океан, Ельзи, усілякі спліни. Не зачіпай, я від них шаленію. Це не рок. Що вони пропонують? Ана жує свої цукор без сахара. Хіба треба щось пропагувати? Можна. Панк-блюз Гадюкіних, клеш, які виступали проти расизму і мали ультраправі погляди. Джоні Ротен і Секс Пістолс – був панк, розумієш? Не бачила ти ні Чорнобиля, ні виведення з Афгану, ні Віктора Цоя. Одначе, виправ Гацкевич Кузя ідею Гадюкіних зрадив, а Джоні Ротен та Сід Вішес асоціюються з наркотою. Щоб там не було, заговорив і я. Мені здається, справжньо думаюча музика скінчилася на початку 19-го століття. Далі пішли ритми, особливо нігерські. А як же джаз, здивувалася Ванда. Джаз, то вже точно не музика. Блюз? Оце трохи музика. Шитий мене перебив. Ну що, гайда на сольфеджіо, на майстровуху. Тобто на творчу майстерню найбільш добропристойний спосіб вичеркувати на фестивалях».